В Осетії парубки з дівчининого села жадають шапок, упряжу, тощо від товариства молодого. В Болгарії парубки з села молодої кидаються бити молодого. Поїзд рушає далі. Їдуть бором зеленим, мостом кам'яним. Князь наказує, стиха бояр їйте. Явора не ломіте, тощо. Ой, лісом їдуть, на кунейки стріляють, Ой, полем їдуть, перепелоньки і мають, Селом виїжджають, колоньки підтинають, На двір приїжджає, коничок двір копає. Молода просить, «Заховай мене, моя матінко!» А дружки радять їй, ой, припади, Марусенько, до столу, та пусти голос по двору. Нехай почує рід плем'я і твоє вірне дівер'я. Запис Чубинського. І справді, рід молодої, цебто всі її родичі, навіть найдальші, вживає всіх заходів для охорони. Ніби якась велика війна ось ось має бути проголошена. Поїзд, наблизившись до хати молодої, застає ворота, зачинені та забарикадовані деревом. Хату стереже юрба хлопців. Всі вони здіймають вгору свої палиці. Наподоблення озброєної оборони найчастіше кінчається на тому, що молодому дають вовчу ягоду, прив'язану на кінці палиці. Але іноді оборону наподоблюють і стрілами в повітря з рушниці, звичайно набитої самим порохом. Поїзд молодого просить спочатку відчинити йому ворота, але йому відмовляють у цьому. Тоді починається наподоблення боротьби, бою. Численний натовп парубків сильно борониться, йде в наступ на бояри і відкидає їх. Тоді бояри починають пересправи. Отже, два старости з поїзду молодого, як парламентарії, дістають дозвіл вступити в обійстя. У дворі вони наближаються до стола, що стоїть серед двору. На столі лежить хліб та сіль. Одночасно з хати виходять два старости з боку молодої та підходять до того самого стола. Всі чотири старости займають місця за столом таким способом, щоб представники одної сторони були навпроти представників другої сторони. Стоячи так, вони міняються буханцями хліба і тричі цілуються. Потім п'ють горілку, що нею частує староста молодого. Далі цей самий староста бере пива чи грошевої юшки, йде до хати і просить дозволу війти. Випивши трохи пива, сама та почастувавши гостей, мати дає свою згоду. Тоді пересправи, що були розпочаті перед хатою, вважаються скінченими. Парубки, що були покликані для оборони, діставши пляшку горілки та ритуальний хліб, Отчиняють ворота і впускають поїзд молодого у двір. Ми маємо тут два сорти пересправ, що їх проводили паралельно, одночасно і сепаратно. Пересправи двох родин та пересправи двох родів. В історичній дійсності перші попереджували другі. Справу спочатку залагоджували між двома родинами – а вже потім між двома родами. Цю виставу історичної драми, найцікавіше, що в ній ми бачимо не історичні персонажі, а сам історичний народ, доповнилися наподоблення ріжних заходів для охорони, яких два ворожі роди необхідно мусили вживати навіть і тоді, коли наставало замирення. Крім того, церемонія ця відбувається в супроводі ритуалу, що має разом релігійний та символічний характер. Коли поїзд молодого входить у двір, мати молодої –